Iraganekainan, jire behar prefetak zidu ezte gunkariari eskaini elkarrizketa batean erranak ekarri nahi nituzke gogora. Ipar Euskal Herrian, instituzio gintzan edo euskararen alde hau batez hartzen diren erabakietaz, harren guraturik ageritzen. Prefetaren erranetan, Ipar Euskal Herrian iritzi askatasunik ezomenda, ez omen da eta da demokratikoa zango pilatua da. Astapeneko arriduraren ondotik hainbat gogo eta torri zeizkit gogora. Estatuaren legeak zorrozki zaintzen dituen funtzionario baten hautik, horrelakoak entzutea da adazinez. Oroit, gai, oroit gaitezen bestenaz, 2000-12. aprila maiatza alde hortan, A.T. gripe zela eta kabale xanoak iltzeko Arturiko erabakiaren aurka, mobilizatu ziren laborari eta erritarren aintzinean, antolatu indar armatu erakustaldia. Edo kabale zituzten etxalden alde gertzea prefeta nola itzuri zen, autetxi eta uzapezen kontra, hainbat proiekturen diruztatzeak bertan bera utziz. Iduriluke, prefetak demokrazia eta legean hasten dituela, edo demokrazia legearen mugetara ertsatzen duela. Urratxipia izanagatik, Euskal Elkarguaren sortzeak dituen erreferentzia berriak, noraldearek hilakoak, izkuntzarekikoak, arren ditu. Zerumuga berri bat zabaldu da erritarren buruetan, eta ez dirudi, Zentralismoaren sostenguden estatuaren ordezkariaren gustokoa denik. Azkenik, erranen nuke eztabaida demokratikoaren beldur dela estatua. Gaur estatuak ez du Ipar Euskal Herriko jendartea eta eragilek BT ditzakeen eskaintza demokratikorik. Eneiuriko, prefetaren hitzak frantseses estatuan gertatzen ari den berzentralizazio logikaren baitan kokatu behar ditugu. Ez da hau beraz loak hartzeko mementoa. Lege hertsiaren eta herriaren naiaren arteko leia irudikatzen ari da. Leia hortan eraginkorrak izan nahi badugu, sortu berri den egitura instituzionalari zilegitasun demokratikoa eman beharko diogu. Gure ordezkariak bozka zuzenaren bidez autatuz. Demokrazia asak ontzeko da. Karriketatik hasiz, eztabaidak eta erabakiak gure ganatuz eta instituziotaraino.